поставленою природою посеред найдавніших київських урочищ, уділь, гвинчарки і кожум'як. Стопча та гора мала рівно рівностесений верх, так ніби там хтось зготував собі місце для будування, тоді передумав, відмовився від заповзятого наміру і віддав гору оздобич буйним травам, птахам та комешні. Твердо хліб глянув довкола. Лівобіч на високому глиняному мисі мальовничо височів художній інститут. Правобіч за яром врізалася в небо незграбна споруда історичного музею. А майже перед очима, тільки ще далі, височив застанець замкової гори, яка покірливо влащилася до уздихальниці золотисто-зеленкулатим чудом Андріївської церкви. За безмежем подолу вилискував під низьким призахідним сонцем Дніпро, а на обрії вгадувалося місце, де він зливався з весною. Це гора, дитинка, пояснив тесть, ти, мабуть, ніколи тут не був. Чому ж? Малим он скільки разів доводилося. А я певний, що ніколи не бачив того, що я тобі покажу. Краєвид тут справді чудовий. Справа не в краєвиді, не в красотах справа. Ольжич Предславський, забувши про солідність, про свій вік, про обережність і звичайнісінький здоровий глузд, швидко пішов вперед, але не став забиратись на дитинку, а стрибнув униз, мало не зриваючись з крутого схилу. подряпався попід глиняною кручею, ще й прихитрився махнути рукою твердохлібовій, щоб той не відставав. А Брек, лякливо позираючи на край урвища, понуро завив услід хазяїнові. Обережно, гукнув тести відвердо хліб, зараз я вас підтримаю. Не важить, я звичний, заспокоїв його професор. Я тут уже стільки разів підбирайся ближче. Ось тут. Увага! А Брек жди. Тримаючись одною рукою за поодинокі кущики трави, і за корінці, що стирчали в цих місцях, де обвалювалося від дощів і снігів, Ольжич Предславський другою рукою вправно дістав з кишені куртки великого мексиканського ножа, клацнув кнопкою, махнув навіщось над головою лезом. Споживолю старий, подумав твердо хліб, ще подумав з острахом, що тесть зараз зірветься з кручі і загримить униз. Такши кісток не позбираєш, а винним виявиться він його зять. Обере, хотів гукнути твердо хліб, і сам мало не зірвався донизу, а брег завив, як на погибель. Не слід робити різких рухів, спокійно порадив йому професор. Ростаю кручу, сливайся з нею всім тілом. Мати земля приймає і захищає. З тим бурботінням Ольшич Притславський вміло орудував ножем, зрізаючи себе над головою нерівності глиняної кручі, надбаючи про те, що глина летить на нього, забруднюючи імпортну елегантну куртку і ще елегантніші штани. «Ага, тепер видно. Бачиш, тобі видно?» Ти до хліб не міг утягнути, що йому хоче показати тесть. Дивився на обчищений глиняний крутосхил – і попервах нічого не бачив, Лише згодом помітив якесь темне, ведь прокреслене в жовтій глині коло, переливчасти, мов би, пунктирне. «Що це?» – спитав він. «Зараз покажемо», – першистував оджить Петславський. «Зараз». Він колупнув ножем раз і вдруге, і в глибині з'явилися дві темні грудочки. Професор Обережно видобув їх, тримаючи в пучках простягнув твердохлібові. Що це? знову перепитав той. Наш предок кісточки нашого пращура з дев'ятого, а може, і з п'ятого століття. Оте коло то трума. Кругла, бо видобана з дуба. Лишилося не так багато. Всьому й слід у глині, та ці переклі кісточки. Радіоактивний аналіз може підказати, з якого віку. Але видно й так прабатьки. Таким твердо хліб не бачив свого тестя ніколи. У захваті, в піднесенні, в нестримності голосу. Дивуючи його ще більше, Ольжич Предславський з зненацько перейшов на вірші. Декламував, розмахуючи вільною рукою, який тримав мексиканського зарядзятського ножа. Із сивої давнини причалюють човни золотії, Предки виходять з могил, З зоряного ранку припадив ухом до землі, Ідуть предки. Ольжич Предславський і поезія Тепер твердо хліб міг належно оцінити довір'я, Виявлене йому тестом. Можна було зрозуміти професора, який не хотів нікого впускати у свої передвечірні захвати. Я не знав, що археологія ваше хобі, обережно мовив твердо хліб. Яке хобі? Яка археологія? Ольжич Прецлавський вихолоняв, повертався до свого звичного стану поважності і сказати б бундючності міжнародного рівня. Вибираємося на стежку, досить уже археології. Твердохліб дістав на перешиок, допоміг тестері. А Брек зраділо стрибнув на груди хазяїнові. Той ласкаво відіпхнув пса, тоді довго і дбайливо чистився, не дозволяючи зятеві допомагати. Випростився, картинно змахнув рукою в напрямі дитинки. У мене своя теорія. Зародження Києва. Я вважаю, що він починався не на Старокиївській горі і не на замковій, а тут, на дитинці. Город Кия стояв ось тут. Там, унизу, в уділі, ще й сьогодні, тече річечка, яка зветься киянкою.